și în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul L041. Iubiți ascultători, citim împreună Cuvântul Lui Dumnezeu în soții de Scurte Meditații, asupra fiecărui verset, așa cum Duhul lui Dumnezeu a îndemnat pe un credincios slujitor al său în vederea pregătirii pentru marea călătorie într-o veșnicie fără de sfârșit din care nu ne vom mai întoarce niciodată în starea aceasta de pe pământ. Studiul Cuvântului lui Dumnezeu de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Luca la capitolul 3, versetul 8. L-am citit cu ocazia lecțiunii trecute. Astăzi vom continua citirea enunțând câteva păreri cu privire la pocăință. Înainte însă de pătrunderea în textul amintit, vreau să parcurgem ultimul episod cu care încheiem prezentarea lucrării dar el a fost lepros, episod care este înscris în lucrarea pe care o citim sub capitolul 14 cu numele Sărăcia mea, Sărăcia mea. Am văzut din studiul sumar asupra cărții de viticului capitolul 13 și 14 că un lepros curățit se bucura acum de un privilegiu nebănuit de mare, fiind adus, fiind ridicat la rangul de preot și împărat, căci numai preoții și împărații erau unși cu un delen. Aceasta ne arată în chip minunat starea la care ridică Dumnezeu pe credincioși, pe și mântuiți, așa cum o descrie 1 Petru 2,9, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Suntem la sfârșitul studiului nostru asupra acestui capitol atât de important al Sfintei Scripturi și de fiecare dată când îl citim ne luminează încă o rază din strălucirea și frumusețea sa încât nu putem spune că am terminat studierea acestor gânduri. Putem ridica următoarea întrebare. În ce măsură oare se gândea poporul lui Dumnezeu, israeliții, care cunoșteau aceste adevăruri, la tainele ascunse ale acestui prețios capitol, și în ce măsură aprețuiau ei învățătura sa? Cred că putem să ne întrebăm și pe noi cât de mult am înțeles noi valoarea, plinătatea și slava Marelui nostru Mântuitor, care s-a descoperit într-un mod mai minunat ca atunci copiilor lui Israel. Aceasta ne conduce la următorul text din capitolul în studiu. Ne aflăm deci în Leviticul capitolul 14, din care vom citi versetele 21 până la 23. Dacă este sărac și nu poate să aducă toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel ca jertfă pentru vină, ca dar legănat, ca să facă ispășire pentru el. Să ia o zecime din floarea făinii frământată cu un pentru darul de mâncare și un loc de un de și două turturere sau doi pui de porumbel potrivit situației lui materiale. Unul ca jertfă pentru păcat, iar celălalt va fi o ardere de tot. În ziua a opta, să aducă pentru curățirea lui toate aceste lucruri la preot, la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Cât de des suntem noi săraci și lauda noastră este atât de sărăcăcioasă, dar dacă ne-am pus nădejde în sângele prețios, primim iertare și vom fi curățiți. Dumnezeu să fie lăudat, iubiților, că în primul rând nu este prețuirea mea pentru Hristos, ci este prețuirea lui Dumnezeu față de El. În locul mieilor, pentru jertfa de ardere de tot, poate că eu voi aduce numai porumbei, dar aceasta nu înseamnă că acea curățire a mea va fi afectată. Niciunul din cei care se apropie de Isus nu va fi dat afară. Credința noastră poate este slabă și prețirea noastră poate fi de mică sănătate. dar dacă venim în numele Domnului Isus, Dumnezeu cunoaște valoarea sa și prin el vom fi primiți. Cât de mult ar trebui să simțim sărăcia noastră. Totuși, să avem grijă că acest simț să nu ne țină niciodată departe de Dumnezeu. În numele scump al Domnului Isus, avem oricând mare îndrăzneală să ne apropiem de Dumnezeu Tatăl nostru. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n a cruțat pe însușpiul sau cireada pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu el toatei? Cine va ridica vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi îndreptățește. Cine îi va condamna? Cristos a murit. Ba mai mult, el a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Acestea sunt trei versete din capitolul 8 de la Romani. Sau așa cum citim la Evrei 10 cu 14, căci printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei sfințiți. Sau cum citim la Evrei 10 cu 19 și 22. Astfel, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o deplină intrare, o deplină libertate, să intrăm în locul sfânt, să ne apropiem cu o inimă curată, cu o deplină siguranță a credinței, cu inimile stropite și curățite de o conștiință rea și cu trupul spălat, cu o apă curată. Dacă citim textul din Leviticul 14, versetele 23 până la 32, vedem că Dumnezeu își găsește bucuria în repetarea despășurării lucrurilor minunate cu aceeași plinătate a simplității pe care am studiat-o. Este adevărat că această întâmplare merită să fie repetată. Este ca și când Dumnezeu n ar obosit să privească ceea ce ne-a dezvăluit. Iar noi să nu obosim la rândul nostru niciodată în a ne concentra asupra acestor lucruri pentru a le cerceta și a ne hrăni ca ele să devină posesiunea noastră lăuntrică. Nu, nu este întâmplător faptul că au fost oferite două capitole lungi despre lepră și curăția ei. Domnul să ne dăruiască înțelegerea dâncimii și plinătății acestor pasaje prețioase pentru a le înțelege tot mai bine. Așa cum este Cel care ni le-a dat, tot așa sunt și ele, fără sfârșit. Doamne, deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale, spune psalmistul la psalmul 119 cu 18, iar noi zicem amin la această rugăciune. Domnul Isus a spus, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Acesta este un citat din Luca 11 cu 28. Doamne Isuse, mulțumim pentru cuvântul Tău pe care ne l-ai revelat și cu această ocazie. Ajută-ne, te rugăm să-L primim ca pentru noi. Vrem și astăzi învățăm să învățăm să-L primim împreună cu puterea de împlinire spre lauda și slava Ta. Amin. Ce lucruri minunate ți arată astăzi, Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun bolo. Haideți să citim versetul 8 de la Luca 3, unde Ioan Botezătorul spunea celor care veneau la el să fie botezați, în felul următor. Faceți, dar roduri vretnice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voin și vă avem pe Avraam ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avraam. În legătură cu pocăința sunt mai multe păreri. Iată câteva. Unii spun că după ce ți-ai mărturisit păcatul trebuie să te supui la niște chinuri ca în felul acesta să primești iertarea. Despre Sfântul Dominic, este un sfânt în Biserica Catolică, se spune că se autoflagela, adică se bătea singur de trei ori pe noapte. O dată pentru el, o dată pentru semeni și a treia oară pentru sufletele din purgatoriu. Și Luther, până când a ajuns la lumina Sfintei Scripturi despre pocăință, s-a autochinuit. Pentru el a fost o descoperire minunată, când a aflat de la prietenul său, Melanchthon, că pocăința, adică metanoia în limba greacă, nu înseamnă ispășire, ci este vorba de schimbarea felului de a gândi. Acesta este sensul, așa se traduce cuvântul metanoia din limba greacă, cuvânt cu care este menționat în scriptură termenul pocăință. Teologii catolici, împart pocăința în trei. Unul, zic ei așa, tresteția din inimă pentru păcat. Doi, mărturisirea lui cu gură în fața preotului. Trei, satisfacția dată lui Dumnezeu prin anumite fapte sau lucrări. Canoane, cum se spune în Biserica Ortodoxă. Această împărțire însă nu este deloc potrivită nici cu Scriptura și, vă rog atenție, nici cu Sfinții Părinți din vechime. Într-adevăr, Sufletul se întristează de păcat, dar nu privește la propriile sale lacrimi ca motiv al iertării, ci motivul iertării este îndurarea lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Aceasta scrie la Matei 11, cu 28. Mărturisirea păcatelor, da, este biblică, dar nu în felul cum este practicată astăzi în unele religii. Cartea lui Dumnezeu, Scriptura, singura autoritate a lui Dumnezeu, spune limpede. mărturiți vă păcatele unii altora! Așa ne spune Apostolul Iacov în capitolul 5, din versetul 16, în epistola pe care ne scrie. Nu zice mărturisiți unuia ferice de cine se supune cuvântului lui Dumnezeu, împlinindu-L întocmai în toate Privințele. Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur cu privire la aceasta. Spuneți păcatele ca să le ștergi. Dacă te rușinezi să spui altcuiva ce păcate ai sevârșit, spune-le zilnic în Sufletul tău lui Dumnezeu, care le vindecă. Eu nu te forțez să-ți descoperi păcatele înaintea oamenilor. Făți revizuirea și deschideți conștiința înaintea lui Dumnezeu. Arată-ți rănile Domnului, care este medicul cel bun, și caută medicament la el. Arată-te aceluia care nu mustră, ci care vindecă cu multă blândețe și duioșie. Încheia citatul Sfântului Ioan gură de aur, la care bine am face dacă toți cei care ținem de o tradiție, de o religie strămoșească, am luat aminte în cazul acesta, pentru că el se aliniază cu cuvântul lui Dumnezeu. Pocăința, așa cum s-a zis mai sus, nu este numai mărturisirea și părăsirea anumitor păcate, cum ar fi beția, fumatul de și a altor patin cunoscute, ci înseamnă schimbarea din temelii a vieții. Înseamnă o naștere din nou, o eradicare completă și desăvârșită a tot ceea ce a fost vechi. Înseamnă primirea Domnului Isus, deci o ființă cu totul nou, prin credință ca ca domn și ca mire al vieții. Înseamnă primirea Domnului Iisus care este de sus. El așa a spus, eu sunt de sus, voi sunteți de jos. Deci ceva cu totul nou, de natură cerească, absolut necunoscută, niciodată jos aici pe pământ. Aceasta este pocăința. Toate atitudinile unui om sunt determinate de idealul lui de viață, chiar dacă nu-i conștient de el. Cine vrea să dezobișnuiască pe un bețiv de beție, pe un mânios de mânie, pe un om gelos de gelozie, acela procedează ca un medic care ar vrea să vindece pe un bolnav de scalatină prin vreo alefie oarecare și ar lăsa neatins focarul bolii. Dacă microbul nu este omorât, distrus, eliminat completamente din organism, curând va dobori trupul, indiferent de simptomele pe care le putem ameliora pentru moment. În viața multor, așa zis, pocăiți, vei găsi același lucru. Au părăsit ei unele păcate grosolane, ele fiind înlocuite treptat însă prin altele mai rafinate, cum ar fi mândrie, crevetire, judecăți aspre, duh de partidă, lăcomie. Nu trebuie scombătute vicii izolate, ci trebuie schimbat idealul de viață în slujba căruia stau aceste vicii. Un om poate fi schimbat ori din temelii, ori deloc. Despre pastor se povestește că la un prânz își spăla căpșunile una câte una în paharul său de apă și le ștergea apoi cu atenție, explicând că sunt pline de microbi. La urmă însă, distrat, a băut toată apa din pahar. Aceasta este povestea multor falși pocăiți. Se curățesc cu grijă de un păcat după celălalt, ca apoi să se umple de mândrie. Mândria este mama tuturor păcatelor. Pocăința nu se spune cu vorba, ci se arată cu trăirea. Pocăința nu zice numai, sunt fiul al luminii, ci arată lumină în toate privințele. După cum nimeni nu aude intrând într-o cameră becu zicând, hei, eu sunt lumină. Ci toți când intră într-o cameră, văzând lumina, sunt conștienți că acolo este un bec care fără vorbe, fără zgomot, fără niciun alt semn, luminează. Un pocăit nu trebuie să spună nimic. Prezența lui pe unde merge este o lumină a pocăinței interioare care spune fără vorbe adevărul din inima lui pocăită, adevărul trăirii unei vieți necunoscută pe pământ, tocmai din cer, de aceea și luminează cu putere în jur. Iudeii de odinioară ziceau lăudându-se, Noi avem pe Avram ca tată! După cum și astăzi mulți dintre așa zisii creștini se laudă cu înaintașii lor, dar ei nu trăiesc după cele spuse de Domnul Isus în Sfântul Său Cuvânt. Să nu ne înșelăm singuri! Viața se scurge și ne apropiem toți de scaunul dreptei judecății a lui Dumnezeu, când vom fi judecați după cuvântul Său, nu după cuvântul oamenilor. Pocăința este părăsirea euului vechi și predarea în întregime Domnului Isus, ca El să ne dea chipul Lui felul Lui de a fi. Aceasta este primul pas înspre îndumnezeire. Încheiem meditația versetului acestuia 8 cu textul din 1 Corinteni 6, 17 care scrie Cine se alipește de Dumnezeu, devine un singur Duh cu el. După ce în versetul 8 îl găsim pe Ioan Botezătorul, îndemnând oroadele care veneau la el să fie botezate spre pocăință, iată ce îndeamnă el în continuare în oroadele, ce le face cunoscut în versetul 9 de la Luca 3. Citim. Securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roade bună, este tăiat și aruncat în foc. Haideți să vedem câteva gânduri și de aici. Este adevărat că securea judecății Dumnezeu a fost spusă, așa cum spune în original, pusă, nu înfiptă, la rădăcina pomului vieții noastre, din pricina păcatului nostru. Dar ea nu merge mai departe dacă noi primim prin credință pe cel care a fost judecat în locul nostru, adică, pe Domnul Iisus Hristos, care a plătit prețul răscumpărării noastre. Judecata lui Dumnezeu este asupra Lui, pentru că El s-a încărcat cu păcatul nostru. Dar dacă noi nu vrem, refuzăm să-L primim ca mântuitor personal, atunci trebuie să știm securea judecății se înfige adânc în noi și ne taie din rădăcină. O, ce tristă și nenorocită stare! Dumnezeu nu pedepsește de două ori pe păcătos. Cine primește pe Domnul Isus ca pe cel care a plătit în locul lui datoria, nu va mai fi pedepsit de Dumnezeu. Cine însă nu-l primește, va trebui să-și plătească singur datoria. Pentru el, pentru pomul lui, de judecății lui Dumnezeu este pusă la rădăcină și va fi tăiat, aruncat în foc, Va fi depărtat de Dumnezeu pentru toată veșnicia și chinuit în chinul fără de sfârșit al depărtării de Dumnezeu. Roada pe care Dumnezeu o caută în pomul vieții noastre este în primul rând o pocăință adevărată, o întoarcere spre el 100%. Numai cine se întoarce la Dumnezeu va fi altoi de Dumnezeu și va putea rodi roada Duhului, cum găsim descris în Galaten 5 cu 22. Fără altoire însă, fără nașterea din nou, nimeni nu poate rodi roada plăcută, pentru că din fire orice om face numai roade amare, așa după cum un pământ nesemănat dă de la sine pălămidă, spini și mărăcini. Asta este limpede. Cine nu se lasă altoit de Dumnezeu, să se aștepte atunci la judecata lui Dumnezeu. Securea a fost pusă la rădăcinea omului. În versetul următor, la versetul 10, aflăm că noroadele au rămas impresionate, mișcate de mesajul acesta și iată ce citim la versetul 10. Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Iubiților, la întrebările sincere, Dumnezeu răspunde de grabă. Nu răspunde însă niciodată curioșilor sau acelora care nu urmăresc din toată inima împlinirea voiei Lui. Cine caută mântuirea și adevărul cu tot focul ființei Lui, acela va ajunge la ținta dorită, pentru că această țintă este însuși Dumnezeu. Adevăr și mântuire înseamnă Dumnezeu. Când întrebi ce să fac ca să ajung la Dumnezeu la împlinirea voiei Lui, Dumnezeu atunci îți iese în cale și îți răspunde simplu, limpede, pentru ca să nu ai nicio nedumerire. Iată cum răspunde el. Citim un verset 17 din Ioan 7. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Așadar, noroadele, vedem că îl întrebau pe Ioan Botezătorul și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Întrebarea ce să fac? Este cea mai importantă dintre întrebări. Cine și o pune în mod sincer, ajunge la lumină. În Faptele Apostolilor, capitolul 16, 16 întâlnim întrebarea Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și se și răspunde imediat prin Apostolul Pavel Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. E prea simplu, are? Mai trebuie ceva? Cine nu are încredere în ce spune Duhul Sfânt în simplitatea adevărului despre primirea mântuirii, acela nu va ajunge niciodată la mântuire, chiar dacă ar răsturna pământul, chiar dacă s-ar da să fie ars. Ce să fac ca să fiu mântuit? Întrebare. Răspuns. Să nu faci nimic. Așa spune Dumnezeu. nu numai să primești, deci nu să faci, ci să primești, prin credință, tot ceea ce a făcut Mântuitorul Isus Hristos. El a făcut totul. Cuvântul lui Dumnezeu ne răspunde la această întrebare, așa cum am arătat în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 16, versetele 30 cu 31, unde la întrebarea tehnicierului ce să fac ca să fiu mântuit, apostolul Pavel, care a fost mânat direct de către Duhul Sfânt, spune crede în Domnul Isus și vei fi mântuit, simplu și limpede. Să nu faci nimic, deci așa spune Dumnezeu, să nu faci ci să primești pe Domnul Isus Hristos prin credință. Crede în El, primește prin credință ceea ce a făcut El pentru tine și vei fi mântuit, vei fi născut din nou te vei bucura în veci, vecilor de marele har care ți-a fost adus. Apoi, după ce l-ai primit, vei avea și tu de făcut partea ta, însă numai prin faptul că Duhul Sfânt al Lui locuiește acum în tine și zicând la fel ca Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, vei avea și tu multe de făcut, așa cum am văzut și în cazul curățirii prosului, După ce a fost declarat curat de preot, până atunci însă el n-a putut să facă nimic, totul a fost făcut de preot, după aceea a avut și el de adus toate celelalte jertfe, dar numai pe baza și în temeiul curățirii făcute de preot. Deci mântuirea este a lui Hristos și după aceea lucrarea este tot a lui Hristos, care lucrează însă prin noi cei mântuiți și puși la dispoziția Duhului Său cel Sfânt, care lucrează prin noi. Aceia care se trudesc să facă ei ceva pentru mântuirea lor, nu ajung niciodată la pace, bucurie și siguranță. Din ei înșiși, din puterea și înțelepciunea lui, omul nu poate face nimic bun, nimic care să-i dea eliberarea din temnița păcatului și a morții. Cum ar putea în să iasă din temniță prin puterea și faptele ce le-ar face el acolo untru? Numai cineva din afara temniței poate să-l elibereze pentru că ușa temniței se deschide din afara. Noi știm că omul a fost izgonit din Eden, din prezența lui Dumnezeu, afară. Și la poarta Edenului au fost puși niște paznici, heruvimi, care roteau o sabie învăpăiată și interziceau intrarea omului înapoi în Eden. Bietul vierme de om. Ce putea face el de acum din afară? Domnul Isus Hristos este acela în inima căruia s-a oprit sabia învăpăiată și a deschis din nou drumul înapoi. Numai cine intră prin Hristos poate să treacă. Cine ocolește prin Hristos nu are decât să fie tăiat de sabia cea învăpăiată și zvârlit pentru veci în afară de Dumnezeu izolat pentru totdeauna. Domnul Isus Hristos este cel care are cheile temniței în care zace păcătosul. El, Hristos, a plătit prețul răscumpărării, El, Hristos, a adus marele decret ale eliberării și acum vine la ușa temniței și întreabă pe fiecare întemnițat. Vrei să te faci sănătos? Vrei să fii mântuit? Ce trebuie ca să fac să fiu mântuit? crede în Domnul Isus și vei fi mântuit, iubitule. Dragul meu, tu ești mântuit? Dacă nu ești. Vrei să fii? Dacă vrei să fii, uite, primește și tu prin credință pe Domnul Isus Hristos ca pe Mântuitorul tău și atunci, ascuns în El și prin El, poți pătrunde din nou în fericita apropierea lui Dumnezeu, ba încă, așa după cum am amintit în lucrarea pe care am citit-o, dar el a fost lepros, te vei bucura de o părtășie pe care n a avut-o niciodată în tăiul Adam. Și acum ești ridicat la starea de preot, și împărat. Domnul să facă aceasta, să fie partea fiecărui singur ascultător care participă la aceste programe și anume primirea Domnului Iisus Hristos ca prin El, în El și din pricina Lui, să ne bucurăm de primirea în casa cea veșnică a Lui Dumnezeu. A Lui să fie slava pentru toată lucrarea minunată acum și în vecii vecilor. Amin. Acum în cele două minute și aproximativ jumătate care ne-au mai rămas până la încheierea programului, haideți să ascultăm pe Sfinții Părinții ai Bisericii, care sunt ridicați la mare cinste în sânul Bisericii Ortodoxe, cum definesc ei pocăința. Vom afla astfel din spusele lor care este adevărata părere cu privire la pocăință. Sfântul Ioan Gură de Aur, care este socotit de Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca stâlp al Bisericii Ortodoxe, spune următoarele. Pocăința este o tocmeală între om și Dumnezeu. Omul dă păcatul și Dumnezeu dă iertarea. De reținut, iubiți ascultători, că tot ceea ce poate da omul este păcatul lui. Această spusă aparține Sfântului Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai eminenți sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Sfântul Chiril al Ierusalimului spune că Dumnezeu poate face credincios pe cel necredincios numai dacă acesta își dă lui Dumnezeu inima sa. Ultimul citat aparține Sfântului Macarie cel Mare, este luat din 1069, capitolul 4, la pagina 217. El spune astfel: Toate sufletele care poartă lepra păcatului și apoftelor și nu vin la adevăratul mare preot, este vorba despre Domnul Isus, să se tămăduiască nu intră în Biserica Cerească. Iubiți ascultători, acestea sunt spusele tradiției noastre la care bine facem dacă luăm aminte pentru că sunt aliniate perfect cu Scriptura. Dumnezeu să ne ajute! Amin!